<laughs> ja, nu är det andra gången vi gör det här och, eh, Så här i efterhand Efter första avsnittet Så kan vi väl konstatera att Succéen ute blev Nej ja, det, det är ju ett Overstatement så att säga Det är en fruktansvärt icke-succé det, det är det Men ja. det är därför vi kör vidare också Vi är ju losers i grund och botten Så att Ni så hela Oscarskalan, båda två eller? Ja. ja, jag såg hela jag har sett den själv, så jag är lite... Du är lite grön på... Jag är lite låst där i vissa... Du har inte... Du såg inte ens... Det fanns en sammanfattning, du såg inte ens den? Nej, jag har faktiskt inte göra det. Mm, Okej okay Jag såg fram till... Jag såg röda mattan, så... Alltså... Fram till ett, typ. Jag tycker inte det är så jävla kul att kolla på vad... Nej, alltså det sig. var... Jag tyckte heller det kapitlet. Både uppvärmningen inför och våra mattan var så sådär. Alltså. Jag kan kliva in och säga som så här att eh, jag har inte sett så jättemånga Oscarsgalan, men jag tyckte inte att den här var så jätterolig. Nej. Om jag, om jag ska vara ärlig. Det var inte... Nej, det var ingen jättesuccé. Alltså. Det var det verkligen inte. Men de hade en övergripande idé alltså, som var typ nytt för år. Alltså, de skulle ha ett lite annat tänk och locka yngre publik. Eh, där... Det var därför de hade de här, vad heter de? James Franco, Ann Hathaway. Ja, och jag tyckte... Ja. Alltså vad var, var tänket? Jag var... skulle locka en yngre publik och jag läste då att de totalt misslyckades med det. De snarare tappade tittare. Jag kom inte på centssatserna, eller så här, vad det var, men de tappade jättemycket tittare i den åldersgruppen de ville öka. Då läste du det här? Det kunde du väl lista ut själv? Men menar, när vi satt och så ja, det rätt, så var i, det var ju fan... jag men fan yngre kanske hade lockats av det lite fiantiga upplägget. Det kan vi inte sitta och... Nej, men jag menar, du märkte väl det när vi såg Oscarsgalan att det här är inte ja så alltså, du menar så? Jo, men det, fan, det händer ju rätt ofta att man det får det? lite vibbar så får du ändå sjukbar sen, men det var ju ett mm. dåligt år. Men vad hade de gjort mer än att ha James Franco och Anne Hathaway Nej, annars var som... Det som de hade som liksom inte något annat upplägg eller? Nej. Ja, de har lite fjantiga så inslag som påminner mycket mer om äh, MTV, såna här äh, inslag på deras såna här Aha. Aha. Ja. Det, det är inte så ball. Ja, jag vet inte om jag riktigt kan hålla med, men äh, jag tyckte inledningen var rätt tråkig. Det brukar alltid vara något roligt öppningsnummer. Men den inledningen var ju det har de gjort förut. Det var ju ganska mycket MTV kan jag hålla med om. Det innebär att de har klippt in sig själva i en massa olika filmer. James mm. Franco och Anne Hathaway. Och det var inte så här, Vi har ju sett det förr så att säga. Det är inte jä jätterevolutionerande. Jag kan tänka mig 1992 när hon gjorde det första gången eller hur det var. Då var det väl ganska revolutionerande. Men nu är det så här. Nej. Och det var inte ens kul heller. Men nu är det retro att göra så. Ja, precis. Det är retro Men det funkar det alltså. igen. Nej, jag vet inte. Jag tyckte inte det var succé i alla fall. Men de eh, programledarna gjorde eller vad säger man, äh, galabärdarna, hette det? Hosts. Hostarna. Det... Host. Host. Hur, host. hur, <laughs> host. hur, hur skötte de sig? Var de duktiga uh, eller de var nervösa? Nej, men det var ju. Ja, alltså han, James Frank, var svinstift. Uh, ja. Men grejen är att han, han har nu tilldelats den rollen lite grann. Uh, ja. Men alltså det är ju riktigt hans fel att han var så jävla stiff. Det kändes ju som att han gick på någonting. Han gick på lugnande typ. Nej <laughs> äh, men lite så han var jävligt han var som du, alltså, du, du som stil. Han var stil. Nej men han var han stel. Det hände inte så mycket och hon babblade som fan ibland. Det babblades iväg något fruktansvärt. Och nej, det, det var, det var, näst, de var ju nästan var nästan aldrig roliga. Det var inte någon var inga skämt eller någonting som man liksom, wow. Nej, Nej jag... Alltså jag tror det är svårt att få den galan alltså försöka köra grejer som ska locka yngre tittare för att den är av tradition lite så stiff och trist. Ja, och sen eh. målgruppen är också rätt stiff och trist egentligen. Ja. Alltså det är liksom... Precis. Aha. Nej, jag vet inte. Det är som killigänget uh, kan inte hålla den där galan. Det är lite så... Det hade inte funkat. Det ska, det ska vara ja. någon tråkig jävel. Ja, det ja, stör mig inte så mycket för att den är tråkig. för att Man har ofta igen det om man sitter några stycken liksom och snackar skit och sånt emellan. Så ja, ja. tycker man inte så mycket av att den är, är stel. Men varje gång så fort den är efter galan så tänker man så här fan att upp och kollade för det här, på det här för. Jag förstår ja, det ju hela min måndag. Och det är känslan igår. Det var så jävla utslag. Ja. Det måste Men. vara ännu värre att vara med där. <gården> ja. <gården> då kan man inte sitta Och gå på toa Och fisa Nej, när man vill Utan då måste du sitta still och, Det är sant ja. det där, Ska vi ja. gå till det viktiga Och det är väl typ Priser ja. mm. King Speech Plocka hem hälften Eller de tunga titlarna Ja Inception tror jag vann flest uh, ja, Jag men... tror de fick väl fyra Var fick de inte det? Nej fem fick uh, Inception ja, Okej okay. Men det var ju tre för ljud och två för visual effect. Uh, Eller uh. en för cinematography. Fotografi. Ja, precis. Vad heter det på svenska? Cinematography. Cinematografi. det finns någon då översättning. Jag tror det finns något som heter cinematografi. Cinemateket uh. finns det något som heter? Uh. Cinematografi till och med. Jag har alldeles inte för skillnaden på det och Art Direction, alltså jag tror det var lite samma grej att man, det var helheten i, i scenen Art Direction gifte sig kanske mer konstigt Jag har ingen aning och, det, alltså den är ju en sån där som jag mer jag har ingen aning om vem som är nominerad i de, de där kategorierna det brukar ja. vara typ det jag har koll på är de här fyra stora support, support alltså huvud, huvudroll och biroll bästa film, bästa regi och typ eh, filmediting ja. brukar vara lite så också. Men det är ju de som är liksom de tunga. Ja, det är därför de kommer sist också. Ja. Det exakt. Annars hade jag ju gått hem liksom. Hade de bränt av de fyra så hade jag varit på väg hem sen. Men, men jag, jag tycker aldrig man... Alltså jag... Det är lite svårt att vara besviken på ett sätt för att man förväntar sig aldrig någon sån här tio av tio poängsskala. Alltså man vet om det lite vad det är så att... Jag tycker det är svårt att bli besviken. Ja. Mm. det är lite för. Nej, det är, <laughs> är ganska elegant. Äh, har du sett The Kids Are All Right? Nej. Du har inte det. det är har ingen sett det? ingen som har sett den. Nej, jag har inte jag har sett. sett den. För den var väl också nominerad? Ja, jag, jag har ju inte sett knappt någon av filmerna, men den verkar ju rätt bra faktiskt. Ja. Jag vet inte. Okej, okay, nu ska det verkar ju rätt bra. Jag vet inte vad jag baserar det på, men... Julian Moore. De blev han, väldigt vega. Väga... Du har alltså, sett du... det, många? Nej, ja, ja, jag har inte sett. Har man inte sett filmen och den inte vinner någonting, då dalar den lite. Då är den inte så attraktiv att säga heller längre. Nej, nej. Så... För mig, är det i alla fall. Ja, du är ju ganska Oscars -kort också. <laughs> ja, tror Greed vad fan var den? De Inget fick typ. ingenting. De nej. var nominerade i fyra, fem kategorier. Så då tycker krykan att ja. det är en skitfilm helt automatiskt. Nej, alltså det kan bli överlägset <laughs> av alla som kommer. Alltså. Krikan, krikan satt också spydde lite på um, The Social Network. Ja, nej jag tycker den är överskattad. Jag har inte sett den heller. Jag är inte jo, nej, jag nej den, ja, det förvånar mig lite att den har fått hur många nomineringar fick den. Den hade många fick, Ja, de fick många. Och den fick alltså många. Jag tycker inte den är dålig, men jag tycker absolut inte det är någon oscars egentligen. Ja, exakt så tycker jag också. Jag, så. jag känner så här: det är de här gamla gamla Oscarsvinnarna som ska sitta och rösta och Nej, men nu ska jag vara lite hipp inför mina ja. kusinbarn. Eller, nej, vad fan, kusinbarn. Men, och mina. Jag tror att den vinner lite på det här att den är i tiden. Jag tror att de gillar som skit. att det säkert. och vittnar om hur, hur alltså, samhället ser ut. Ja, har att Jag har ja, att den bygger på en sen. En helst skildring av ja, 2010. Men den vann väl inte så här. Någonting tungare vann väl. Men det var inte, den vann nu lite. Jag har en film här för mig. Okay. Uh. Nej, det var Ja, uh, det gjorde nu. Jag tror faktiskt inte det Den prickar jag in. Ja, du satte mig i jävla papper. Mm. Jag tror du hade fyra rätt. Nej, hade du för jag är 5 kanske. Jag är 14. Ja, det är klart. Men jag, finner... ja, jag hade haft innan så att gjorde vi skit då. Ja, grattis Jag tycker vi tar en applåd. Mm. Nej, det var lite dörigt som är faktiskt. Det var ju så jag så att jag riktigt, inte det är sån klart. radio -show grej som <laughs> Ja, precis. Applåder. Det är väldigt fint. Det var en fin ljudåtergivelse i kapidel var applåden. Så det är sån som, eh, vad heter det? Eh, kommersiell morgonradio. Mm, så det, ja, men det är exakt en Idag var jag upp skit Jag vaknar vid sex varje morgon. Jag förstår inte alltid varför. Men vaknar skittidigt och eh, lyssnade på, eh, vad heter det? MixMegapol. Mm. Morgonradio med Adam och Gry tror jag det var. Ja, mm. det är MixMegapol. Och det är så jävla mycket jinglar och skit hela tiden. Alltså. alltså det är helt fruktansvärt och de kör det är inte det här annars alltid om helt rätt att de kör samma låtar men nu, nu de kör inte bara samma låtar utan de kör gamla låtar också. Det är så här 20 låtar på 2006 kan hon ligga och spela på. Repeat. Alltså musik eller jinglar? Nej, musik. Musik. Ja, jinglarna är alltså ja, nej, det är, usch, det är fruktansvärt. Har de typ en gingle innan en låt och sen så kommer låten från 2006 och sen är det en efter ja, låten. Ja, lätt och sen så är det lite så här jinglar i, i, I no. mellan och så kör de så här dagens knapp du vet när de har något fult jävla pruttljud Som de står och trycker på hela tiden också. Uh. Och så sitter alldeles i mellan och spelar han har ju typ det här ADHD eller någonting. Vem sa du? Anders Timmel är mera. Martin Timmels borsa? Precis. Han är det sig rätt skön, ja, ja. men han, jag kan tänka mig att han blir ganska intensiv. Och hang around. Ja, det är fan på röna också. Eh. Vad sa du? Jag har aldrig glömt ha ett sånt jobb. Alltså, jävla... Hade de ringt, eller du varit där direkt. Yes. <laughs> Anders Timmel, vad, är han, vad har han gjort? Han har inte snickare. Nej, han har väl en egen restaurang, tror jag. Aha, han är kock. Nej, han, han, han, han har en Följer följer honom på Twitter. Timel? Ja, nej. Anders. Han, han är finnas där men nej, nej. Ja, det gör. Han, han står på en golfbana. Ja. Han, han, um... han, han ser allmänt solbränd ut. Han skriver bland annat till Adam Alsing. Ja, konstigt. Uh, han skriver till Patrik Isaksson och sen skriver han till Puma Sweden. Till nej. Puma, <laughs> Puma Sweden den svenska på skiv på han skriver till henne välkommen till Europa. Euro. Så där. Eh. och och vad är Och oh, vad fan heter hon? Puma. Puma. Ja, det hade varit kul. Puma. Puma. Puma. Puma. Puma. Puma. Puma Sweet. Puma. Okay. <gör> Men för tal om Twitter så tycker jag vi ska höja Mange till skyarna för sin emu-twitterinlägg under skalan. Vi, <laughs> vi skrattade väldigt gott åt detta. jag kommer inte ihåg. Kan du förklara? Nej, jag kommer inte ihåg exakt vad har skrivit. Man har nått i stil med att, att e, e, fan heter hon Pontén. Gunilla Pontén. Ja, är e hon emu. <laughs> Eller vad fan då. var. Det var jävligt ja, hur det skrivit faktiskt. ja. <laughs> uh. Det grundade på att hon hade så på handledna. Ja, jag tror bara du bara tänkte på det dystra... Ja, jag bara skojar. Så. Typ styr. Jag tror det du har fått minst lika mycket. Hjälp. Det hade varit jättekul om Magnus hade gått ut och sagt att hon skär sig själv. Märkte du inte det? Sån är inte det kille, hon skär sig själv. Hon skär sig själv. I armarna. Mm. Det hade varit, ja. Ja. Det hade varit ganska kul. Men äh, ja. hon var ju också en kvinna av rang de hade tagit ut. Ja, hon och Karina Berg. Ja, men hon kände Det var inte vad de tillförde riktigt. Nej. Uh, jag tycker det är ju alltså, jävla kämpig programgrej att sitta med egentligen. För ja, att, det, var det var rätt mycket så... tekniska problem också verkligen som de blev avbrutna hela tiden för att ja, precis. de fick liksom inget... De skulle tillbaka till... Ja. Jag, jag tyckte det var rätt underhållande när de körde så här, hittade typ den här kvinnan som gick och virka. Eller så här, att det som vi gick och, jag vet, ja, har det det missar jag nu jag En sån i ritola prylgrej Ja okej, okay. ja, jo det är så ja. Det är rätt roligt men allting blir så jäkla bråttom Hela tiden så de leder ju nog lite av det De spanar bara lin linslysar. linslös Linslös ja. De hittar ju massa såna fula grejer uh, Moby och någon från Curb Your Enthusiasm var var med? Ja, precis ja. Det var lite festligt, det var det Ja, ja. Nej, men man saknar en del Det gjorde man Ja, det hörde jag att du gjorde ja. Ja. Vad var George Clooney? Ja, men vad ska han göra där, frågar jag Han är ju bara ett fint face Som eh, borde vara i de här <laughs> vi hela nej Jag tycker inte det Har man inte bidragit något så ska man fan inte vara där Nej, Fredrik Wikingsson skrev precis Ni som hör av er och tycker att vi räddade Oscarskalan, hinner inte vi allihop så tack på detta publika sätt det Ingen så, det många, uh, så det är många som anser att de räddade Oscarskalan ja. Det här uh, uh, bloggkriget med Kissi och Alex Schulman hade varit med aktuell Aktuellt igår och kommenterat stämningen, eller läget i bloggosfären just nu. Det är en här kallt krig i bloggosfären nu. Ja, det är ju det det. väst. Så har ni, se, ni inslaget eller? Nej, eller, nej, jag nej, jag har inte själv heller gjort det så. <laughs> mm. det, det var det jag var rädd för. Så att det finns nog... Vi kan nog skippa det samtalet sen, men då <laughs> det dör nog rätt snabbt. Ja, men då kan jag ha en snygg övergång så att det ändå går att använda. Ja, det var en annan bajsgrej som vi kan ta upp. Eller ja. bajsgrej, det är ganska intressant egentligen. Men jag läste idag att Bob Dylans flickvän, ja, ja, hon. att hon hade dött. Ja. Och han var tillsammans med henne och skrev låtar om deras romans och sånt skit. Vilket då resulterar i hans debut, alltså genomslags... Ja, Fan, ja, det, är inte Men det... det klassiska skivomslaget där han går tillsammans med henne på en gata. Ja, precis. Och sen, jag vet inte om hon hette Susie eller Sus. Ja, jag vet inte. Lolololol. Lo, lo, lo, lo, lo, <fört> det var <är> något italienskt. Och <fart> Lol hette hon inte. Det är sant om två anledningar. Det är så att man händer, kanske henne och tackar för hjälp mycket egentligen. Eller det är kanske bara jag som gillar på bilen. Det var Nej, jag gillar också på brillan. Uh, och det var tack vare henne som man började skriva låta om kärlek. Men Fast, uh, innan har han bara skrivit politiska ditta. låtar så Du har väl även därför du bör skriva dikter men. Exakt. Ja ja. Nä, <laughs> Nä, den, här ja. Många skriver dikter men de är jävligt dåliga. Ja. <laughs> jag tycker det är intressant för det kan också lite in... långsök kanske men du har ju inte varit på Malmö Arena och sett på Dylan. Och måste... det, är det här är att då har vi inte heller fått den här bilden som du tog på Conan och Brian killen. Nej, det är sant. Det... Man, Mange var ju inte ens med ja. på Malmö Arena och så Bob Dylan. Så att för Magnus har ju inte det betytt ett piss Förutom ett par filor på <skratt> äh, roskilde -festivalen. Uh, Vadå, vi kan väl vara eniga om att det inte var någon monster. Succé är den konsern. Men det var den inte. Men för Magnus på Roskilde var det nog där. Tänk, Magnus åker ut dit på Sebab-bullan. Kanske få älska i skogen. Uh, lite fuktigt, lite äckligt, men det är ändå ett minne för livet. Ja. Det är lite så jag tänker. Ja. Vi fick inte älska på Malmö-arena, det fick vi inte. Älska. Vi fick inte det. Det var inte så fuktigt heller. Uh, det var lite stelt var det Men som sagt vi, vi fick se en Connor O'Brien-kopia Av Rang mm. Och det var därför jag tyckte upp det här Att hon hade dött idag <laughs> för att komma till Jag måste, måste inflika Om man söker på Google Efter Bob Dylan ja. så, <laughs> När man har skrivit Bob Dylan Så det som föreslås då Är Bob Dylans köttbullar <laughs> Tydligen finns det ett recept på Men Bob Dylan's nej, jag köttbullar. Jag får inte upp det när jag söker. Varför får jag det då? För att antingen så har du sökt antingen på Bob Dylan's aldrig... köttbullar och så slår de ihop det här. Vad får ja. du för sökresultat när du söker på Bob Dylan's köttbullar? Då är det en massa recept på Bob Dylan's köttbullar. Ja, okej. Okay. Jag får bara bo upp Bob Dylan Kors, ja, Fredrik Virtan, blogga om Bob Dylan's köttbullar eller han lägger upp äh, Recept. receptet på det ja, ah, okay. ja men tänk på det han kan ju inte är att allt om det var för Nej. nej men alltså. det, är, det är möjligt att hon har gått bort men det var alltså det, det, var ju, det var väl inte hans nuvarande jag är svårt att se att Bob Dylan haft en flickvän nej det var inte nu men det var den, han, han skrev många rata om deras framförallt det nu vet inte vilken det var Okay. Undrar hon, ja. Frågan är hur många flickvänner han haft efter det. Aj, det, är så, så det Det känns som att han inte Det känns som att han inte var särskilt easy going Det har passerat en del kola genom hans kropp Under, under sin, hans livstid ja. Sus Rottolo Ja så var det uh, Vad heter den skivan Freewheeling är det ju Det är kanske hon som har lärt honom att göra skötsbullar det kan det vara, ja, det är det är mycket man. möjligt Freewheeling Bob Dylan Var uppslaget Mitt senaste fall på Twitter Jag gjorde var i, här idag Innan idag på ja. morgonen Så började jag följa polisen Polisen? Ja. Ja, Malmöpolisen tror jag till och med det var om man ska börja Nej, jag vet inte om jag kan rekommendera det. Jag har fått en jävla massa uppdateringar. Uh, det händer ju saker hela tiden. <laughs> Hur mm. live går <laughs> man? Nej, det är jävligt live. Sen, vi, sen, jag, gick, sen jag gick med så hade det typ att två bränder och tre inbrott, något personrån. Uh, ja. Ja, tror, ni, är tror ni de snubbarna som förr körde runt med en polisradio i bilen för att spana efter... Ja. Uh, yeah händelser Båtsplatsen. Tror du när de följer polisen på Twitter idag istället? <går> ja, det, det, det, det, det, det, det och polisen har som som Twitter-ansvarig. Den som ja. sitter till höger i bilen där nu passagerarsätet sköter inte bara radion utan de har, med, de har ingen radio längre. De kommunicerar genom Twitter. <går> Var 140 det är bil till, eller bil 54 till... Uh, ja. Det är hans enda uppgift så om de är ute på någon grej. Så för en går ut. Man får ingen hjälp av någon annan för man måste Sitta inne i bilen och twittra om det. <går> <går> även, även kallad twittersnuten. Asjobbigt <går> <går> också på 140 tecken. Nu ska jag förklara vad som händer. Man bara sitter och svettar. Så bara vill ut och dra. Ja, och så ligger man på minus 10. Och så får man inte fram det man vill ha sagt. Nej, så, så måste man liksom dela upp. Twitter <går> man får ta bort ja. de här mellanråd. Nej, heller <går> inte. Ja. Det är jobbigt det kan bli. Ja, uh, måste yeah. <laughs> Nej, så jag vet inte om jag kan rekommendera att följa Malmö Polisens twitter faktiskt för att det vänder saker hela tiden. Det är inte mer med. Det. Jag ska, kicken, du hade ju Charlie Chien. Vi mm. ska yeah. diskutera Charlie Sheen um, Nej, men jag hittade en ganska ball Han har ju tydligen gått ut. Um, Ja, ni vet, men nu har han gått ut. Han har gått ut. Misser. Han går ut. Nej. Han han eh han heter sju skuttalande, tack vare han har gått till. Typ. Jag just... vet, tror jag vet hur du vill komma och i går kväll så var han ju med på eller igår rätta sagt igår morgon så var han med på Good Morning America, ett TV-program. Ja. Ja. Att han gjorde en intervju där sen för det första se jävligt rifit ut. Han Man är äh... kille är en knarkare alltså ja Men alltså, om vi går tillbaka några steg... Ja, visst. Tackar <laughs> bandet! Vad va, hade han gjort någonting? Ja, han, han, uttalade ja, om, han uttalade sig om regissören till Tuna att han ja, en liten ond man eller vad det var. Grund, grundaren där. Ja. Men är det något mer? Han sa fyra ord om honom, typ. Alltså, ja. ja. Han har gett sig på hela teamet också, tror jag. Okay. Uh, uh. Nej, men sitt crew har han ju ändå skyddat. Men har han gjort någonting mer än det, eller... Ja, men var han skyldig var... till någonting själv, menar Grejen var så här att... Ja, vad fan. Grejen var så här att det började väl med att han satt hemma och tänkte så här fan, om vi skulle åka på den där polgalan ändå. Det började lite innan det också. Han började liksom supa mer och mer. Så ja. åkte jag han och Andy Dick på den här polgalan. Ja, visst det, visst det. är jävligt <laughs> roligt. Och ja. eh, sen så, så supar han ju ner sig. Något så fruktansvärt. Så att han missar ju... Han kommer inte tillbaka till jobbet när han ska. Ja. Så folk går ju och väntar på han. Och... Det här är nästan det bästa. du hamnar på rehab sen. Ah, uh, I typ, typ åtta dagar. Vad fan är det världens kortaste rehab? Uh, han ville inte gå på dem han var tvingad liksom. Åtta dagar? Åtta vad, dagar på vad, rehab. Vad hjälper det? Nej, precis. Ingenting. Och sen så kom han tillbaka. Och sen tror jag de spel, spela in i en vecka eller någonting. Och, och folk har väl börjat tröttna på det där liksom. Pallade ah. inte med han längre. Men... Uh, så att de spelar in en vecka och sen nu har det blivit stoppat. Ju. Det, jag vet inte om det är liksom för alltid eller om det är till... Ja, det står att de stoppar den här säsongen så att ja, det precis. kan tas upp igen. Men grejen blev sjukt så här, äh, Alltså... Äh, vet du Han -plus, äh, blev om jävla massa pengar för att han bromsar hela grejen. Ja, men alltså, när Charlie Kina har gått ut och sagt att han vill stämma dem. Ja, jo, men det står nu lite ord mot där. Kan jag ja, tänka. Jo, men... Han har ändå dykt upp För det var ju det jag skulle säga att han har varit eh, Lojal mot sitt team för att eh, När han fick höra att De stoppade inspelningen i två veckor tror jag det var och, eh, För att han skulle gå på rehab då Och eh, då fick ju inte de lön De som jobbar med programmet Förutom de andra skådespelarna kan tänka, De har väl kontrakt Men eh, då fick inte de andra lön Och då erbjöds han att, att betala en tredjedel Av alla anställdas lön Om CBS som sänder den och Warner Brothers som spelar in den, om de betalar en tredjedel var också. Sen vet jag inte hur det gick med det där. Men... Ja, men hela, hela grejen har ju stiger har honom helt och hållet. Det förvånar mig. Man brukar ändå hålla läget på fint när man är med om sånt. Skit, men han eh, har ju jättekons uttalande. Ja, men vad fan det här är inte första gången heller? Ju. det är ju en jävla douche han är äh, väl han är inte ju... helt stabil? Ne? Nej, Nej, alltså det, han verkar ju vara ett jävla rödhåll. Han är, är så... ju den personen som tjänar bäst i amerikansk, i amerikansk tv också. Jo, han men är... hans uttalande gör att han får inte säga alla många på sin sida. Nej, även om han... tror jag tror han skiter i det. Ja. Jag jag... Han är jo, ju men... jävligt konstig. Liksom. Jävligt det är den sitcomen som har mest tittar i USA ja, just nu. Jag har det, haft. Det är helt sjukt. Äh, den har haft. Sankt. Den är fan inte nu längre alltså. Nej, inte inför den här säsongen har det inte gått så bra faktiskt. Det har Nej, okay. tappat helt mycket tittare. Men vem leder den? Vad sa du? Vem leder den liga nu då? Den amerikanska sitcomen som har flest tittare just nu är The Big Bang Theory. En annan, CBS. Så när vi snackar sitcoms där, CBS. Alla deras ligger i topp typ. Det är rätt kul. Jag brukar gå in och kolla vilka som... Vilka tv-program som är de mest um, Vad ska man säga Som har flest tittare uh. Och uh, Och så brukar man säga att ja uh, Vet du vet vilket program som har flest tittare i USA Nej uh. Det är samma <laughs> i uh, Samma program i typ tio år nu CBS 60 Minutes Nej, Men American uh. Idol Det uh, okay. är tydligen sjukt stort Och sen, fattar inte jag Sen kommer det Sen är det en massa så här. Eh, CSI och sådana program eh, Som kommer där Men ja, sen så CBS senaste, senaste avsnittet här är sjukt mycket tittare av Two and a half men på CBS där uh -huh. eh, Men eh, jag tror också det, De snackar om att eh, De fick sjukt mycket publicitet När eh, När det här hände liksom I avsmålet som följer det När han, ja, uh, ja, när han yeah, Fick han sina crazy. spel uh, den bästa storyn jag har hört om han var ju när eh, Han kom in till eh, Han kom in till eh, Jobbet, eller rättare sagt han, Hans medspelare Hörde så här på lördagen eller söndagen Att man hade hittat Charlie Sheens bil ute, uh -huh. I ett stup Som hade blivit nedkört Och han vi, hade inga, visste ju inte om eh, när, när han skulle liksom På måndagen där, när han skulle gå till jobbet och var Charlie Sheen kanske död, han hade ingen aning Men uh, Charlie Sheen dök upp där Och bara, då visade det sig att Charlie Sheen själv har varit ute och typ druckit någon öl på någon, på någon utanför någon ställe, någon bar och sen så hade hans bil blivit snodd och sen så hade han kört ut för så det var hans version i alla fall. Och, och, och, och. Tråkig äh, grej har du egentligen lagt till ja, Jag vet, <laughs> men vadå, man väntar vem? på någon smaskig, smaskig historia ja, men det, vem, det var, jag, jag känner att det, det hände ju inte det händer ju inte någon nej. och när nej. det väl hände, så hände det Charlie Sheen Ja det är liksom äh, det kändes ju sjuka tillfället. Det är bara såna grejer hände ju han hela tiden. Om du nu stämmer kanske rullar ut den här bilen själv. Vem vet? <här> <här> <här> Nej, jag vet. Nej, jag tycker det är konstigt att man sånt jävla förfall. Man trodde ändå att han var äh, på fötter. Charlie Ja, ja man, fick ändå, man vet ju om hans bakgrund och så här, men Man trodde ändå att han äh, fick bild eller man fick ju Uppfattning om att han typ hade repat sig. Ja, ah, jo. Det har väl alltid varit lite sådär. Men vad fan, det är ingen jätteförlust om uh, Tuna här för män blir nedlagt. Nej, absolut inte. Men uh, ja. det är ändå lite intressant om man bara fuckar upp det totalt. Jo, precis. Det är skönt också att han spelar ju ja, han spelar väl någonstans sig själv lite i den där serien. var ja. är full och sådär hela tiden. Men nu är han ju fan värre än sin karaktär. Jo, han är det. Är, det är ju sjukt. Han har sagt att han var stolt över vad han hade gjort. Han tyckte det var radikalt. Att han ja. tyckte det var han har bjudit människor på magi. Precis, och han gör, han gör vad han själv tycker och Tyck, känner för. Tyckte han att han har bjudit människor på magi? Ja, ja, ja. Genom sin tv-serie Nej, är... genom sitt handlande så... Ja, okej, okay. ja, det, det är magiskt Tigerblodig tiger åldrar Precis Och han, <skratt> han har sagt <skratt> Att fan jag borde nog lugna ner mig lite <suss> Han har ju sagt någonting Om sina, att hans barn liksom Och han hoppas att hans barn kommer få läsa Om det här när, när de blir äldre Och kan förstå lite mer Att, att de skulle, hur skulle hur bli stolta över stolt honom Ja, men att de förstår ju ha, roligt han barn Ja, ja. med Denise Richard va? Ja Shit. Men han är ju han inte, det är där Han är inte riktigt med för det är ju jävligt Korkade uttalandet liksom att Han gör ändå ja. Ja. Han han är inte sitt rätta ja så att säga Nej ja, Eller ja, han är väl sån i sig Ja precis, det är hans rätta ja Så det är hans rätta ja men Han säger en jävla drågdimma liksom alltså, ju ja, i sig Då uh, frågar han i den här Good Morning America intervjun Om när han senast tog och sen så bara, jag kommer inte riktigt ihåg Typ sex Antingen det är det sex eller två veckor sedan Ja Det nu Nej, det är, same, av, nej, det är jag verkligen inte